Kapittel 28 Og Jehova talte videre til Mose og sa, Befal Israels sønner, og du skal si til dem, Dere skal være nøye med å frambære min offergave for mig, mitt brød, som illoffere til mig til en formillende duft for mig til deres fastsatte tider. Og du skal si til dem, Dette er det illoffere dere skal frambære for Jehova, to lytefrie, årskamle værlam om dagen som et stadig brennoffer. Det ene værlammet skal du frambære om morgenen, og det andre værlammet skal du frambære mellom de to kveldene, sammen med en tinedels efa fint mel som et kornoffer, fuktet med en fjerdedels hin olje av støttoliven. Det stadige brennoffer, som ble frambåret på Sinai-fjellet til en formidlende duft, et illoffer til Jehova, sammen med et strikkoffer, en fjerdedels hin for hvert værlam. Utes på det hellige sted drikkoffer av rustrikk for Jehova og du skal frambære det andre værlammet mellom de to kveldene. Med det samme kornoffere som om morgenen, og med det samme drikkoffere skal du frambære det som et illoffer til en formidlende duft for Jehova. Men på sabbatsdagen skal det være to lytefrie årskamle værlam og to tiendedelsmål fint mel som et kornoffer, fuktet med olje, sammen med ett strikkoffer, som et sabbatsbrennoffer på det sabbat, sammen med det stadige brennoffer og dett strikkoffer. Og begynnelsen av deres måneder skal dere frambæres som et brennoffer for Jehova, to unge okser og en vær, sju lytefrie værlam, alle ett år gamle, og tre tinedelsmål fint mel som et kornoffer, fuktet med olje, for hver okse, og to tinedelsmål fint mel som et kornoffer, fuktet med olje, for den ene væren, og et tinedelsmål fint mel som et kornoffer, fuktet med olje, for hvert værlam, som et brennoffer, en formidlende duft, et illoffer for Jehova. Og som deres drikkoffere skal det brukes en halv hinvin for en okse, og en tredjedels hin for væren, og en fjerdedels hin for et værlam. Dette er det månetlige brennoffer i dets måned for årets måneder. Det skal også frambæres en geitekilling som et synnoffer for Jehova i tillegg til det stadige brennoffer sammen med dets drikkoffer. Og i den første måneden, på den fjortende dagen i måneden, skal det være Jehovas påske. Og på den 15. dagen i denne måten skal det være en høytid. I 7 dager skal det spises usyrede brød. På den første dagen skal det være en hellig sammenkomst. Ikke noe slags strevsomt arbeid skal dere utføre. Og dere skal som et tilloffer, et brennoffer for Jehova, frembære 2 unge okser og en vær og 7 værlam, hvert ett år gammelt. De skal være lytefrie for dere. Og som deres kornoffer, fint mel, fuktet med olje, skal dere frambære tre tiendedelsmål for en okse og to tiendedelsmål for væren. Dere skal frambære et tiendedelsmål for hvert værlam av de sju værlammene, og en geit som syndoffer for å gjøre soning for dere. For uten morgenbrennoffere, som utgjør det stadig brennoffer, skal dere frambære disse. Slike offere som disse skal dere frambære daglig i de sju dagene, som brød, et illoffer til en formillende duft for Jehova. Sammen med det stadige brennoffer skal det frambæres, det og det strikkoffer. Og på den sjune dagen skal dere holde en hellig sammenkomst. Ikke noe slags strevsomt arbeid skal dere utføre. Og på den første modne grødes dag, når dere frambærer et nytt kornoffer for Jehova, ved deres ukefest, skal dere holde en hellig sammenkomst. Ikke noe slags strevsomt arbeid skal dere utføre og dere skal som et brennoffer til en formildende duft for Jehova frambære to unge okser, en vær, sju værlam, hvert ett år gammelt, og som deres kornoffer, fint mel, fuktet med olje, tre tinedelsmål for hver okse, to tinedelsmål for den ene væren, ett tinedelsmål for hvert værlam av de sju værlammene, en geitekilling til å gjøre soning for dere. For uten det stadige brennoffer og dets kornoffer skal dere frambære dem, Lyte frier skal være for dere, sammen med deres drikkeoffre.